Stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne este Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăcia Ta, fată se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă noastre, precum și noi iertăm greșinților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită cine mântuiește de celălalt. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului, Acum și purul de și în vecii vecilor. Liluiește-ne -mi. pe noi, Doamne, iluiește-ne pe noi, că ne nepricepând nu -ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ca unii Stăpân, Noi, păcători și de miluiește ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, minuiește-ne pe noi, că într tine am îndâșlit. Nu te mânea pe noi foarte, nici pomenit, frătelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de și noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Te-o Și acum și pururea și în vecii veșilor, Amin. Ușa milostivil de Sion, o binecuvântată, născătoare de Dumnezeu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 Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a păpărut din cerul și s-a îngropat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut omul. Și s-a răspignit pentru noi în zilele lui Pontiul Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și ieșat de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grâit prin proroci, într-una Sfântă săbornicească și aprătolească Biserică, Mărturisesc cum botez spre păcatelor, aștept învierea morților și viața viatelor ce va să fie. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Tiului și Sfântului Duh și acum și purulea și în vecii vecilor. Amin.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 și pierde pe toți cei ce negăsesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vechilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă fie Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă fie Dumnezeul. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă Dumnezeul nostru. Slavă fie. Dumnezeu este Domnul și sălătar. Legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Zie, unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată într fără de legi m-am zămislit și în păcate m a născut Maica mea. Că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi burăți, spăla -mă vei și mai burtos decât zăpadă mă voi albi.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 învăța voi pe cei fără de lege veile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va lauda ta. Că de ai fi voit că ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertba lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucesi. Bine, Doamne, pentru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci bine vei voi jertfa treptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău fiței. Cele aleșe dintre toate miarele? a fost trimisă, spună născătoarei de Dumnezeu, mutarea ei la cer, fără de grijă, și mai înainte să vestească venirea la ea Fiului Lui Dumnezeu, și luminat strălucind înaintea ei, stând a zis așa, Bucură-te, prea veselă Maică a Împăratului! Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, împărăteasa cerului și a Pământului! Bucură-te, preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul Lui Dumnezeu să te ia la cer. Bucură-te, ceea ce ești mărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul Tău și Dumnezeu. Bucură-te, ce aleasă de Dumnezeu din toate neamurile. Bucură-te, Sfântă, încăperea Cuvântului Lui Dumnezeu. Bucură-te, plinirea vestirii profeților. Bucură de prea cestită cu nunna apostolilor, bucură de podoaba și stăpânirea ogărmuiitorilor, bucură de a ghereailor și podoaba preoților, bucură de povățuiitoarea monahiilor celor înțelepțite de Dumnezeu către împărăția cea de sus, bucură de ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, care cu te fericește pe tine. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Că zânceata apostolilor adusă cu voia Ta de față pe nori de la marginea lumii, la prea cinstită adormirea Ta, prea ne când cântau Lui Dumnezeu. De viață, luat sufletul mamei sale. Iar pentru cel cu credință, pierbinte cu multe lacrimi, a zis că așa. bucură mai ca făcătorului lumii care te-ai suit la cele fără de grijă. Bucurăte, te ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale cerului. bucurăte, că prin suirea ta ai cele patru stihii. Bucură-te că prin mergerea ta ai veselit cele cerești, bucură-te ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de sus, bucură-te ceea ce cu bucurie ai intrat în locașurile cele nefăcute de mâini omenești. Bucură-te sa, a și a serafimilor, bucură-te stăpâna îngerilor și a arhanghelilor, bucură-te mângâierea și izbăvirea credincioșilor, bucură-te ajutorul și sprijinirea moștenirii tale. Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu pentru tot neamul creștinesc. Bucură-te, întru tot bună și dădătoarea tuturor bunătăților. Bucură-te, ceea ce ești plină de far, care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. la mormântul cel primitor de viață. Deci pentru a fiind desfăcut mormântul plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălțată la cer și crezând vedenii sale celei din călătorie prin văzut, a cântat Haliluia. Bucură-te că ai fost luată de la pământ de Fiul Tău. Bucură-te că te-ai suit la cele înalte spre a și de slava Lui Hristos. Bucură-te că te-ai săit la cele de sus înconjurată de toate căpeteniile îngerești și ai aruncat lui Toma omoforul Tău în văzduc ca o adeverire spre mărturie. Bucură-te că ai fost purtată de Heruvim la cele mai presus de ceruri. Bucură-te că ai fost înălțată cu cântări de mare cuvință, prin porțile cerești de mai mari puterilor îngerești. Bucură-te că ești înconjurată și fericită de toți locuitorii cerurilor. Bucură-te cer pământesc, care ești înălțată la locuința celui de sus. Bucură-te tronul Domnului, care ești înălțată de la pământ la împărăția cerească. Bucură-te, solitoarea noastră și tare sprijinire la Fiul Tău. Bucură-te, a noastră, către Dumnezeu spre mântuire. Bucură-te, Împărăteasa creștinilor și ajutătoare pentru dobândirea Împărăției Cerești. Bucură-te, Maica vieții și după Dumnezeu, de vieții noastre cele veșnice. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care într-o a ta, Amormând cu mare cinste, trupul cel prea curat al Maicii Lui Dumnezeu s-a pornit ca să-L răstoarne. Dar fără de veste, odată cu orbirea ei s-au tăiat și mâinile, ce-au rămas lipite de pa Acela apoi, prin credință, Mama Lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine, cântându-Lui Dumnezeu. Aleluia! Și prânței de acea cea plăcută lui Dumnezeu, sau nevoi nevoit cu un glas a cântat așa. Bucură-te ceea ce ai luat bună vestire pentru mergerea ta la împărăția cea de sus, bucură-te ceea ce de la binevestitorul Gabriel ai primit ramura cea de bucuria Raiului, bucură-te că ai luminat mulțimea herufilor cea prea cinstită, bucură-te că ai luminat virea serafimilor cea prea mărită. Bucură-te ceea ce ai fost de Patriarhia Abraham, Isaac și Iacov mai înainte închipuită! Bucură-te ceea ce ai fost de profeți, mai înainte vestită! Bucură-te că ce ai înfrânt semeția cea a evreului! Bucură-te că ce ai dat lui vindecare! Bucură-te ceea ce ai întors necredința lui Antonie la credință! Bucură-te ceea ce ai primit pocăința lui! Bucură-te că înalți la cer pe cei ce au iubire și credință către tine. Bucură-te că ești izbăvitoare celor ce cu credință tare cheamă numele Tău în ajutor. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea Ta nu ne lași pe noi. Evangeliei, răpiți au fost pe nori prin văzdu și dus spre mormântarea Maicii Domnului, pe care cu laude și cu cântări petrecându-o, împreună cu îngerii cântau, Aliluie. A pe cea binecuvântată, și au vântat ei așa. Bucură-te împărăteasă care ai purtat pe Cel ce împărățește peste toate. Bucură-te ceea ce și tu însuți ești purtată de mâinile Fiului tău. Bucură-te centrul din dreapta lui Hristos. Bucură-te stâlparea porumbiței cea din mâna lui Noie. Bucură-te Aron care ai odrăslit nepudreziciunea, bucură bucurăte crinul cel neveștejit, care a înflorit nemurirea. bucură chivotul însuflețit de Dumnezeu al Dumnezeescului Părinte David. bucură de psaltire și alăută prea frumoasă ce ai ridicat mărirea profeției. bucură de chivot însuflețit al Sfințeniei Domnului. bucură viața viață care ne a dus pe noi în bucurie Domnului. Bucură-te, corpul cel umbrit de Heruvim, bucură-te, Sfânta Sfintelor cea grăită de Serapim, bucură-te, ceea ce ești plină de par, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Bucură-te! și luând o parte de pâine, și înălțându-o în numele Domnului. Deodată au văzut de sus pe împărăteasa născătoarea de Dumnezeu, împreună cu îngeri Purtători de Lumină, și au o dându lor pace de la Fiul ei și Dumnezeu, au cântat, lume. apostolilor lumia s-a luminat iar pe tine maica lui din neam neamte apreamărit pentru aceasta și noi te fericim când în ție bucurăte pururea fecioare că de toate neamurile învecie ești mărită bucurăte prea bună și prea îndurată asupra oamenilor mare ajutătoare bucurăte că ai împlinit făgăduința cetții ucenicilor Bucură-te că prin mijlocinea ta dai pace lumii de la fiul tău și Dumnezeu. Bucură-te privire prea dorită și dulce a sfinților. Bucură-te bucuria cea într tot veselitoare a prea cuvioaselor a Sfintelor fecioare. Bucură-te că treci peste corturile drepților din Rai. Bucură-te că îndrepți pe toți spre Dumnezeu slabă slavă cerească. Bucură-te plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune. Bucură-te începutul mântuirii omenești. Bucură-te împărătea asta celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ. Bucură-te Doamna și Stăpâna celor ce domnesc după Domnul și Stăpânul Cerului. Bucură-te ceea ce ești plină de hor care într-o ta nu ne lași pe noi. Toare de Dumnezeu, pururea îmi miluiești, iar pe cei ce te măresc, de toate asupririle și supărările îi izbăvești, pentru aceea și credinciosul nostru popor, care pururea te fericește, în vigerea suprapotrivnicului îi dăruiește și toate cele de mântuire ne nouă, care ne rugăm ție, cântând Aliluia. dormirea ta primește să cântăm unele ca acestea bucurete-mai ta lui Dumnezeu ce aleasă dintre pământei, bucurete ce ceea ce ești mai presus de cele pământe și de cele cerești bucurete că te-ai suliit mai sus de heruvin și de serafim bucurete că ai adunat prin Norceata apostolilor apostolul în înmormântarea ta bucurete căci cu puterea lui Dumnezeu dovedire-nvederată după înmormântarea ta Înaintea lui Toma te-ai arătat în văzduc când venea pe noi. Bucură-te că prin acesta ai devenit mutarea ta cu trupul la cer. Bucură-te că ai dat lui Toma omoforul tău ca o podoabă de încredințare a tale. Bucură-te de ceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuților. Bucură-te ceea ce ai primit în băntecele tău pe Fiul lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor. Bucură-te ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul! Bucură-te că te-ai înălțat ca un cedru în slava ceea ască. Bucură-te bomul vieții cel sădit în mijlocul raiului celui de sus! Bucură-te corabia cea înțelegătoare ce te-ai înălțat din potopul morții la cele de sus! Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormire ta nu ne lași pe noi! ai presus de fire și a bunătăților celor nespuse din ceruri, fiind ținută cu plăcere în mâinile Lui și cu bucurie stând la dreapta Lui, cea începătoare de viață, pururea cântăm Lui, Aliluia! La Ierusalimul cel de sus, la cetatea cea frumoasă și cu totul luminată a intrat, de Heruvim și de toate puterile cerești fiind înconjurată și gândându-ți se unele ca acestea. bucură al cărei sfânt suflet se lășluiește în Sionul cel de sus și prealuminat. luminat. al cărui trup nesticăcioș se preamărește împreună cu sufletul. Bucură-te ceea ce ai intrat în cetatea cea împărătească a toții torului! Bucură-te ceea ce te-ai înălțat în raiul cel frumos, sădit sus în ceruri! Bucură-te ceea ce te-ai mutat în cetatea podovită cu pietre strălucitoare! Bucură-te ceea ce ești dusă în cetatea cea încojurată de oștile cele prea înalte! Bucură-te că ești luată mai presus de cerul, de Fiul Tău, cu bună cuvință dumnezeiască! Bucură-te că ești mai cinstită decât toate mințile cele nematerialnice ale îngerilor. Bucură-te ceea ce duci rugăciunea celor credincioși la Fiul Tău și Dumnezeu. Bucură-te ceea ce te rogi neîncetat pentru noi la scaunul Fiului Tău și Dumnezeu. Bucură-te solitoarea către Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Bucură-te apărătoarea neamului creștinesc dăruită de Dumnezeu. Bucură-te ceea ce ești plină de far, care într-o adormire ta nu ne lași pe noi. te ca pe o Maica lui Dumnezeu și servează prea censtită dormirea ta împărăteasă, căci pământenii prin tine se împreună cu cele cerești, iar noi, într-un glas, cântăm lui Dumnezeu, ali. De Dumnezeu? Își cu adevărat, ai născut nou pe Dumnezeu, cu trup pentru aceea prezentă taina Cuvântului lui Dumnezeu, când ție unele ca acestea. Bucurăte începutul cel de plin ale legii și al profeților. Bucură de steaui cu cea prevestită de Barlam. bucură Bucurăte, Fatul Marelui, fără cel vestit de Solomon. Bucură-te luna acea rouată de Isus preînchipuită de Gedeon, bucură-te rugul cel de-alți, mai înainte văzut de primitorul legii Moise, bucură-te munte sfânt, privit de bărbatul doririlor, bucură-te scară cerească văzută de Iacov, bucură-te ușe pe genuită și neumblate mai înainte văzută de Ezechiel, bucură-te soarele înlocuirii lui Hristos cel mai înainte arătat de Psalmistul David. Bucură-te, taina ce s-a prezis de profeți în multe chipuri. Bucură-te că într-o tine s-au închipuit cuvintele prezise ale tuturor profeților. Bucură-te că ai primit toată economia celui de sus pentru mântuirea lumii. Bucură-te ceea ce ești plină de toal, care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. Și cu sine te-a ridicat și pe tine spre a petrece în slava cea veșnică și a împărăției, împreună cu dânsul fără de sfârșit, pentru aceea ca un Dumnezeu aude de la toți. Haliluia! Tine căci Tu te-ai mutat la cerul ca să fii solitoarea cea mai de aproape pentru toți care cântă ție. Bucură-te, cetatea mare lui Împărat așezată deasupra munților cerești. Bucură-te, zid și acoperământ ce nu te-a de la noastră stăruință. Bucură-te că ajut pe cei credincioși să diluiească uneltirile dușmanilor. Bucură-te că ai înfrânt mulțimea Bucură-te! Păzitoarea ce neclintită a ortodoxilor, bucură-te! Împrăștierea ereticilor, bucură-te! Cănești pace și bucurie! Bucură-te! Că ai călcat iadul tot pierzător, bucură-te! Ununa aleasa celor ce minte întreagă luptă împotriva pornirilor trupului, bucură-te! Preamărirea cea mult prețuită a nevoitorilor mucenici, bucură-te! Solitoarea oditnei celei fericite a ostenitorilor cuvioși, Bucură-te, tătătoarea bucuriei celei veșnice, a monahilor celor ce bine au viețuit. Bucură-te ceea ce ești plină de var, care tu dormirea ta nu ne -a. Îngerești celor însuflețite de Dumnezeu, lauda dormirea ta cea prea cinstită, ceea ce ești cu totul lăudată, stăpână împărăteasă de Dumnezeu născătoare. Iar noi din inima aducem ție, care ești Maica tuturor, smerita noastră rugăciune, împreună cu oștile cerești, cântând unuia Dumnezeu, celui ce după vrednicie, te-a preamărit pe tine. Alinuia! și le îndreptezi spre cunoștința de Dumnezeu, ale celor ce selbează mutarea ta cea cu totul cinstită. Pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea. Bucurete te făclia cea a focului celui nematerial. Bucure-te, aurora cea nedregătoare a luminii celei neînserate. bucură te lună strălucitoare din soarele dreptății. Bucură-te, Lumină, ce luminești în întuneric! bucură de făclie pusă în svejnicul cel prea înalt! Bucură-te, izvorul vieții celor răsărit! Din mormânt la Lumină, bucură-te, Maica Luminii, care le călăuzești sufletele celor evlavioși! Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor, care mângâi sufletele celor întristați! Bucură-te, ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce lădăjduiesc spre tine! Bucură-te ceea ce la a Fiului Tău, gătești credincioșilor Tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. bucură prea fericită, că prin Tine vom fi și noi fericiți, avându-te pe Tine ajutătoare și sprijinitoare în rugăciuni. Bucură-te prea binecuvântată, din neam în neam, că Domnul este cu Tine și prin Tine cu noi. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Care într-o a dormirea ta nu ne lasă. cu șederea de-a dreapta Fiului ei și Dumnezeu. Îi s-au închinat ei scaunele și puterile, au înconjurat-o și căpetenile. i s-au plecat înfricoșați de ruvinii, serafimii și domniile, împreună cu arhanghelii și îngerii, care smeriți preamăreau cântând, Alinuia! Tata ta adormire lăudăm toți în ta la ceruri, când mai ca lui Dumnezeu, iar tu sfințește, mărește și miluiește pe toți cei ce cu dragoste te laudă, așa. bucurăte ceea ce ai curățit pământul cu paz și prea tale picioare Bucurăte ceea ce ai sfințit văzdugul cu suirea ta la cer, bucură-te ceea ce te îsulid la înălțimea cerească. Bucură-te ceea ce privești, toată frumusețea cea negrăită. Bucură-te că șezi într slava Fiului Tău și Dumnezeu. Bucură-te că te bucuri în veci cu Fiul Tău și Dumnezeu. Bucură-te frumusețea din dreapta Domnului, care înfrumusețesc pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe Tine. Bucură-te bucuria tuturor pământenilor care ne dăjduiesc spre Tine. Bucură-te ceea ce ești îmbrăcată în soare, care strălucești cu harul și cu mărirea, toată lumea. Bucură-te ceea ce te-ai făgăduit, apăzit și amânduit pe toți care te cheamă din toată inima. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită și de Dumnezeu născătoare numită, bucură care de la răsărit și până la apus, ești preamărită de toți credincioși și ortodoxi. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne las pe noi. Chimește de la noi la cinstită adormirea Ta această rugăciune de acum și în viața aceasta și la primea morții noastre, scapă de toate nenorocirea și chinul și împărăției celei cerești ne-nvrednicește împărăteasă pe noi cei care cântăm Lui Dumnezeu. Alinuia! Primește de la noi la cinstită adormirea ta această rugăciune de acum și în viața aceasta, și la vremea morții noastre scapă ne de toate nenorocirea și chinul, și împărăție ce cele cerești, ne împărtnicește, pe noi cei care cântăm lui Dumnezeu. Și în viața aceasta și la vremea morții noastre scapă -ne de toate nenorocirea și chinul. Și Împărăției Celei Cerești ne-nvrednicește Împărăteasă pe noi cei care cântăm Lui Dumnezeu. Haliluia! spune născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea Fiului Lui Dumnezeu, și lumina strălucind înaintea ei, scând a zis așa, bucură -te, prea veselă Maica Împăratului, bucură mai Maica Lui Dumnezeu, împărăteasa Cerului și a Pământului, bucură-te, prea mărită, că vine cu slavă la tine Fiul Lui Dumnezeu să te ia la cer, Bucură-te ceea ce ești preamărită prin vestirea ducerii tale către Fiul Tău și Dumnezeu. Bucură-te aleasă de Dumnezeu din toate neamurile. Bucură-te sfântă încăpere a Cuvântului Lui Dumnezeu. Bucură-te plinirea vestirii profeților. Bucură-te prea cinstită cu apostolilor. Bucură-te podoaba și stăpânirea ocârmuitorilor. Bucură-te în arhiereilor și podoaba preoților. Bucură-te, povățuitoarea monahilor celor înțelepțite de Dumnezeu către împărăția cea de sus! Bucură-te, ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, care pururea te fericește pe tine! Bucură-te, ceea ce ești plină de har care într-o dormirea ta nu ne lași pe noi! de gândurile cele rele și viclene, urâte și depăimătoare, alungă-le de la inimile noastre cele picăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge-vă paia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. ferește le de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele, din noapte și din zi, și ne izbăvește de ele." că prea bine cuvântat și preamărit este numele tău cer scând în cer și pe pământ în veci vecii vecilor Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Om. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Ascultat, Acatistul a dormirii mai Domnului, a interpretat formația Teofilos. lui și al fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Împărat